Bernin hori, hori gaiz, barrum gaudeng, barrum gaudeng. Eh, vale. Música psique garoñao. Está ui Turna en inglés es idle. Turna en es idle. Esto la on dog. Está en Bueno, que surra. Eh. I D L O -e S G Estoy con tu Nogunat, da hiri goztiak, ez dela, kistom. Eran, Denkzu, itxezio niñak. Denkzu. Denkzu. Denkzu. Artan danak zeu dekor. Horreza, mate, arte martzial bat. Denkzu. Vai. Ni bailean, lagun bat aipatu niñan usteit. Arek esaten du, beha, eh, goain dauden aditz, berezioik asko ustaz zaizkillora batez ere, agartzeuterako zer dan. Ta beha, bereziki, ustaz zaionada, zintuztek ete den. <laughs> Horre, esistitze? Beha, hau txuta da, Zintuzte kete, kete den, que gaude eta orratikan zintuzte que te den. Baitaren. Baino hori hori este otsuta. Joa Javi le marcha. Joa era Belgarría de. Bai, bai, bai, bai. ja, programa hontan hitz berrik sortuko eskeago. Bai, bai, ja, gailun. Ja, ja. Ez proprio egiten. Bai. Ah, es programi egiten ke eta hitz berri zure sortzen bai. Jo que que te den arlo askotan onada, baino beti hijo de, beti, beti erresibitu humilatuta gaizki lurraskin. Bai, Erresibituta humilatuta beti dizte bat, eh? I ja. <risa> Segun ise tendentzitakoa izan, adibidez, orzio ke Bede, Bede seme, Bede seme baizetan. A baina orze ke, baina, baina orra ge igual eh kontutaz, baina ni bizitzan oroar, imaginatu, eh zu kapata zata ni langilea. Tazuk beti nei emanda eman. Emam paliza eharra eta gaina lana jarri ta. Diru gutxi? Oida. Diru gutxi ta eman. Gaña eman. Yo gutxi man. Ja, ja, ja. Ta da, zintuzteket egen. Zintuzteket sí, egen. Es que, zintuzteket egen. Oi bai dala? Ondo. Taka bestian, bueno. Lehen aldilladek galare hori ez? O orain aldilladek? Zintuzteket egen lehen aldilladek ez? A ber, a ber. Hori, erantzu behar dut. Hemen txakeaz, zintuzteket. Bai, Zartan gaude. Zintuzteket egen. Zintuzteket egen. A ber, baina, <laughs> igual hipotetikoa da hori, eh? Ez baina, etxoga eski, bai, baldintza hipotetikoa da hori. Boni, tema bueno, eh, uska, tema que te va a Bueno, va tema pasako coi tuko. Ni escoitzin, baina ero euskeria dit zitzie asko ez kitas ko interesatsa. bai, adibidez, a ver, ha vacío persona, eh, forma momento segurola. Sei que ha gure eh, bueno, altaré de hisia original, va, no originala. Eh, Jorge que sano su, se gente ahí da, se gente ahí da isqueta, no la <risa> Beha, beha, beha, beha, beha Beha, beha, bai, bai Bau, seguramente, txirri ta, ozin hori Lasko txiki, eh, Lasko txiki Lasko txiki eh, Josiagirre, oanda Josiagirre, ta ondun oso, eh? Oso Osio Osio Oia etzian aguantako, eh? Ez, bueno, anio, agu bai Baina ondo indek ausbat oso euroa txikila odek Bai Ondo, biakzeuka protagonismoa eta zentralgida dira Oso naurrin txikixe, oso txikixe da, beha, ondixe Hoi importantiak detalli Iñaki hor guzt Baizta? Atzaldeon, bai. atzaldeon, atzaldeon Garbiña. Atzaldeon Miel. Emenzaren ya arracha, ya gaba, inyularra, blaiztar. Atzaldeon, Jon. Berdin. Onkitorri, ire etxe. Oidek, eskarrik asko, <risas> etxian bezala, zuekin. Ala nao. Bueno, hazin, hakin, hakin, hakin, hakin, hakin, hakin, hakin, hakin, hakin, Gos bat eh piskata e, bai. Campo de Taspalia bat mere. Este podcast basa que están chicacao, o sea, que se iau eh caos hau bat. Aha. Eta hau erosi nian, hola, argilla piztutakoan ja grabatzen nahi gala ulertzeko. Uh -huh. Bastante evidente ek. Bai, bastante evidente. Ba, on, piztutaziok, on Bai, bai, bai, bai. Eh, ba, ba, ba. guesgacho de cairian? Ba, bueno. Bueno, aidia mezela olgetan benetan. Bai. Bueno, ondara gutxia idian bezala benetan. Olgetan gabea. Mate garabe. E, eh, Arnas, gaur, endiau ofien. Eh, naibalima zue un momento estopimanda tan stopi manda, gen, Gero o entzute programia. O eto Zarzec mezue eh? eta aure otoz lasetez, o yo <risa> gaur izan da lehen esperientzia eta esan dut, jode, ya izardia eta eta eskerrak etzan danean, z esatenun, aurrena aur, zutik itxiko planta egin nahi nun da hostia esan det da Esta... Baina, oantxe harki, no? Harki zta? Oantxe harki. Bai, hor momentuaten zendek. Zose, komentaxo bat indek, eta parre algarabat erten zidek, barro barrotik, okay. entzit, jazta. Hau, ja, programia, zi. Hey. Hola. Berok eta ona izan degore. Bai, bai, bai, bai. Haurrego aztien, zanberdien, baina, hundela, denbora bat, e, grau egin ninen, airien, arnazketi ebea, eta urrengo guenien, e, lau, bo, haiz lorrek, zantzinen. Beto ze gomendauziken meneren mobilek entzuteko eta gomendauz honan gainak unan programien girenean neregan baren kreston beru eta irurok kamizetak gabe izerdi baten e, eta arnazketak etien mm -hmm. eta hurren gugonien mobilek gomendauzuan, guhe e, mobile normal guetako batek, programat bat aitzeko, podcast bat aitzeko, hiru gizon kamizetak gabe arnazketak etien, azte guran behaxen programi ere bai, eh? Bueno, kasualia digo es o... Bueno, casualia de malla de sanguratsu bat. Casualia de malla esanguratsu bat. Horrotzko eh? ja. Bai, gauza da ezin ez da igual ikusi, baina eske bizitu deguna ik esandekena, eh, da hortxe o esateko, ya está, hau zan programa, programa hau xe zan. Hau xe. A ja etxea gicit. <laughs> eta egilea ja esan hor geratzen zea. Jo, ba ba ba onegati bagarri bali male, male, dugu. Mereci du, Eta, eh, joa ber, hamen, zauzkeo teman mordua. Venga, ba. Eta, ez naia dela, entzuli, ahi bali maentzute. Hau, ez da lan kalurrin. Hor, eh? ba, ba, o zea, hau, ni ez den Xaver Montoya, Ay, ba, ba, ba, hori nola unan histori hori. Etzakia duz ondo, eskia, asko matxe, baino bea, dizko batua, nien eiz ari Montoya, ez? Azmau, ez eh? den matxe, Xaver Montoya, eh, bueno, guchi. Portugues esatek eun au vou morrer de amor por ele. Nien eiz maizasun ketegile jota hilko beagatik Ah, oso, bueno, oso polik, je, jo horiak. La xoa, esateko bakada ez tegatua. Ni, ni batzuatik hilko nak maizasun ez, baina mm. behagatik ez. Ta hori lotxak horretu ingo igual, baina nek gustatuzitzen asko da, esateko, nik ez dakar ez zer, eh? Horren kontra. Hoain, alde ez. Kristona eko Bai, eta... Ta, bueno, hoi, uste bizitzan erabiltzeko muguko esaldi badala. Bai, esara bai, esarrak bai, bai, bai, bai, bai, berritiun berdizki bai. bai. hau bai. Eta, bueno, ba, tipoatek, ez? Bai Etzai adondo histori xe, huel, hola, ez da Baina, bueno, ba Esalte gait ah, telefono ben? bat, entzuliat deitzeko eta hola Bai, telefono bat, baino, bai. ez da, oso funtzionala, zezalatatatxik ah, bai. Gainare, kontuta neukite oso direkton goela etako goizu, bosta gila, njortzola ez na <laughs> Ba, zaila ikustu niat, batean batean vale. Bueno, entegait, entagoaituk. Ni galdeko ja. Ba, Xabier Montoi, ni ustelazala. Nera ingurunola kulturetak Gipuzkoan listo asko zeoketa. Oh, eh. galde gipuzkoano... oh, eh. Ba, galdeko ja. Kulturetak Gipuzkoan. Ba, Charna, komenditu urtetan kulturetak Gipuzkoan. Laguna, la Puntarrak, Fartarrak eta hola eduki ituz eta. Danak egurra mandiate Gipuzkoanagela, hoexe, señorito Oroja Quille eta ta, ta ja, ja. dana danaba dana kiunak, eh. Igual to lo sabe igual hortik da la, ta, igual. Igual, yeah. agarra horti datorren. Gure gipuzko hartasun, kon, jakintasun. Kontzellun lan egin nian, nian xabier mendiguren egizadezian, gipuzkoa nuak ziala txarrenak. Eta bea Euskal Herriko zazpi provintzita bizitako hauen. Eta publikoki haki esatezian, eh? E, gipuzkoa listo, eola enteraua, kultureta, denetan okarrenako egizadezia. Hor, segurolak hori askotan esan zian. Bai, eh, baina, karo. Eh? Beare, igual, kokatzia zeok, eh? Azpete ja bastanteko zentrali da dian txo, Gipuzkoan, baina... Bueno. Ego zentrismoa zaten, Bueno, nik erogor, nik ikustetena da, Gipuzkoa dela herri eh, lur bakarra, Euskal lurra, ju, jo, ekialdea, iparraldea onaidan oh, lekoa, bueno, itxasua, balde batia, minio, egozin eh, lur ikuitzeuna euskalduna da. Ego Euskal Herriko lurra eukitzeu. Beste guzik si ez, ezin du inorkesan hoi. Horrek, horrek vale. igual emateu, pues oixe, hor gaude hor, tak, zilborzea, mm, si bai, oida. Babesia, hor txegea eh? guta, ez dakit, igual hortik etorriko. Oso politze, eh? Ez dira, segula pentsa hori. Oso politze. Horrek askoin behar du. Horrek vale. guztedeu, pues oixe, eh, danesate du, jo, es que arra, arra, ez que zuegi puzkarra, bertxolariak. O zuegi puzkarra, zeate, ez dakizeta, egitea e, da. Erdiko... Ze hau idakau? Claro. Zentrua, eta igual, igual zentrua jartzen basea orti behatzen, ba, igual ala da. Bitu bi. Hauzartek, interpoblos gaila? O interprovinzis gaila? <laughs> Bezando haidian, ez? Eh? Gaur dan haidian, es... haidian behar du. A ver, hau. Hauzaren haidian? Oso hondek eitzu galera eitzetzen, eh? Por ekao. Hame iru juntau batzuk hitzei eh, guztai ezagunak eta nire bilurregoan hosti hamen alkar jango batzuk ik domain berkoekadu jatalkar jaten eh, diarka, bateizketan bueno, da ez oso ondo oso ordenaute antzen bate batea iparaldingo dela iparaldingo pisketan asuntua pisketxukuno hau pisketa tropicala da hortan beste lasaita esun ba, putxu ba bada eta batez ere saran saran esaten da saran badala hastia saran astia bada Aztia da, denbora hoi, tabakizu, ta, hartzeko, da, ta, azke, denbora galtzen ere jakini merda, eta denbora itxoite nere jakini merda, ikasi merda, merda bi. Denbora askotan nahi du gastatu eta pasaitia, baina denbora itxoitea bai, bai, arte bada. Da, denbora hartzia arte bada. Ni hori ikusi hat, nire azalien, porque atzo, atzo, atzo mensajea behaldu hiri iri, beberramez, <laughs> da, onditzita iaumezua, da, ja programi etxenean gatuk, ordunezuan, hain importanti zingo, nire zanean, hain zinua, i han 220 argiko 20, zure 200. Bai, baina ni abiz horren nik hitzordua botagenun, ni da mila hitzorduko naiz. Dasateko ja sta, burundagat eta neltzago ja importantia. da. Ze kontrakua naiz orain gaur egune ze pasatzea. Jendearekin hurrengo astean esango du. Eta bapatean etorriko hurrengo asteko hoxe usteguna ta ordu bal lenu bi ordu lenu esango gohatxapetik bialduko dizu. Da esango dizu, jo ba gaizki eldu zaite eta usten badu beste aste bateako. Ta, yeah. Nik izatez, jode, baina nik gaztia Egun hau yeah. on ontan eta. Lehen yeah. telefono gauza obekabe Gehatzek ginean da gehatu agen den Baila bai Baila bai, egual izateik Bai, ez que jode, lau eta kotxe hajun nauk Eta kotxe goberi mangauzi Igual hori izateik Ibal <risa> <risa> <risa> paola hori, hori, hori Baina meritua daka Erruera laportuta ere etorri danak. Horretan, hiru berruarekin, eh? Horrek, Erruer, horrek eh? bau. Horrek bau, doble merito. Bai, bai, bai, bai, bai. Horrek, bai. Hoy de jakin in behar da. Kotxea marka bere jaguinen berko eginan. Duda da be? Eh, claro. Pencha, igual, kendu izuela, marka bat eta geo berai beste badakatela. Hoye eh, no? pasa lei ke? Eh? Horri be pasa lei. Estas acertado acá, Urpilioi Sobranmain. Ori de. Bat <risa> barko sian. La uzartego la portu. Meior duda gatziak la portu honrek nola aukeraik, bat. Bat hobia eoteko desnast gutxioki, a... no. Cesar batetik gero. A ver, a ver. Auldada. Kontesto bat emalloyok. Bai, <risa> nere, bueno, ne kotxe dago bati. Bueno, nere gude kotxe dago bati erruerat mango segundana. Ando la marminutu. Ordunde oso ondo dorrezik e, Bai, ziuk. gai bat berginen, gai bat geiot, <coughs> bueno. Bai, bai, bai, porque ondi esayo así, eh? sartu vale. merdio, meo. Xa, meo yo hacer. Bueno, pero mo a ti te hago gabi, gaiaetan sartu gabe gaia ere, eh? Ta lapurrak. Denas iskamiska beroketa keinez. La purra misin dure bai. Hortik pentsa. Eh? Arek eukiko un poza? Bai, norire matezi, poza hori, pinzu, aia oiexite. Epañekeo <laughs> zango, <laughs> <laughs> joder, honek estuko enxia asko zaintzen, eh? Honek <laughs> erruedak ez tazkada. <laughs> Ihar <laughs> dan presilloak indango zekin, igual queo kritikane. Egoa kritikala apurrake, eh? Oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, oi ba, Bueno, va, a bueno, vas, bueno, a ver, arbiñe, ongi torri, eh, berris, a oncha, oncha, oncha, Este Ongitorri, Berriz. Ongontza continente batien. Zuka, zuka. Este continente de Tig Torresala, Es Bye. que zuta y, y, ta, y asunto eh, oso complexua. Bueno, eh en no es. Perú, uenala astreta de Tornu. Mm. Da, ze ba, se pasau dio orba. Bueno, gauso hiri, gauz batek eh, mandikola tentxilua ta, bueno. <laughs> es. Gauso bat baño, azos rejomatino bai, baño. Gaus bat argitzoño comen. Bai, no la olgetan benetan gauden eta gaia haudek ba, pff, a ber, olgetan benetan hartzekoa baino Nik olgetan era erabat, eguneko eh? egun olgetan. Baina oain, igual eguneko berreitamar benetan hartzeiak. Uf. Ta, bueno, bidian esan, diat, nik burunko mudantza batin berdiat, oain ustuketa batin berdian ere, zerebroko konpartimendu batian, eta beste informazio berri bat zartu berdiat. Ta hor, transizio hortan atxio mudantza hortan, da ez oso lazai. Bueno, a ber, labur, labur kontako iat. Ezo ehm... ez, es, lazailoz, luze tu, eh? Mm, e, bueno, lagun batekin Peruak. Bea lanea junde, bea psikologoa de, de talde dinamikak eta holago historik eta bueno, ba tartean ba leku batzuk bixitaizki hau, ez? Hola, ba bakik e, selfie leku batzuk, hola Machu Picchu Baina keo kongintuan herri batea ba jendeak gehiagi, mm -hmm. ba, ez tuna ez hautzen gehiegi eta dek chillka. Ba, ordut erdia kostan Lima ya ba, peauta, bertan. Bueno, Kontuak, ez dauna dela herri hori estraterrestriangatik. Eta bertan estraterrestriak ikuste dituztela eta bueno, prensa nazionalian ba, e, albistiak sarri antzianetortzaituk ba, an, abistamendu daudela eta daudela eta hola. Eta hor dut, ba, nirela honek, e, ba, gaia seri jo hartu zian, da junin egizian ikustea estraterrestri estra bat. Eta ordun dut, bueno, bato, zeona ez ze abistamendu eta bueno, ni katxon dagoen bezala, ba ba vale, ba jongo Ta gero ban, peruko jendeekin geundeken da pare bat, ba ba gukien etorriko ziala. Orduan ba txuain, da nirea motibauta. Bati pat ba itsasua zeholako eta ba baino bat hartuko jat eta hola. Ba nere irabasilei beira. Mhm. Mm bueno, waldatuintuan ba, eta Bueno, va gente galdeska, ¿eh? Zaizu eta estresiak eta sea, ta bai igual vale, el <risa> sí. hau bate osteguan, Andre galdesiaizu. Zugu ikusten sekuela estrestre bat, o sea, yeah. hemen galderoi. Sí, sinte, bai, bai, ambiente horita. Hola, eskeu bez lai tesia lekuak hori galdetzia, ¿es? Eh? O sea, izan bertea baita 100 gusti 100 oso batean man ginean, es ginean Campotar bat ikusi. Orduan oso turistikoa estek eta estekola behaiek turismoa behira. Más Campotar, dena Lurtiarra ikusi nizkienik. Vale. Baino, taiztak esan ziuken, bueno, nik Alkatia zautzet, eta jongo bazkaltzaleku batea, igualane ongoa, eta, iguala eta efektivamente, bantzioken Alkatia. Orduan, Al ba, bai, herriortako txilkako Alkatia. Eta, tipo, gazte bat, eta bazkaltzen bukauzian, da, orduan juningintu, haizu, olatola, guatoz, estratere estria, estekizet, eta, da. Alkatien, baietzaiko, baietzaiko, baietzaiko, baietzaiko, <laughs> Alkatien itxuriz, zertzen. Hola. Itxura, normal, ba. Bildu gu, ezela? Ez. Peneu -e? Maso menos. Peneuve antzea. Peneuve antzea. Bilduko alkatia da peneuveko anegoan <laughs> antzea. Eh, bai, Gaur egun. Gaur egun, lukez da ez da bai. Eh, Baina, oh, eukitzitxe, matiz batzuk. Matiz batzuk, aiz peneuveko buru hondi odituk. O itxusi guako. Bai, itxusi guako bai. Zatarra o. Bai. Gaizkin dako jendia da, bezalaik. Baito betia bai. Bai. antijo pastata ez diego asko. Ah. Nik on, ekokadena jo, pasta maila hori da la pisca bai. desertia robesela. Tego kolore argillo jasteiskiek. Ola estampau alayawoak o piskaluko hori. Mm. Bueno, ba hau un tipo serjoa americana urdin batekin dola eta <laughs> Ta bueno, directamente galdengetxo dizut hemen. Esterreseiak bal daude o zezat ez duzuk. Tordun tipuak e, behinda berri esate nola hola esaldia muletilla bezala, bueno, baina nik este sinisten, eh? Nik este sinisten eta baino ehun batean junitzen halako mendia eta hango gizonak ikusi zituen, daitezke eta Kriston detalle pillua emate zian da Kriston kontagi zu luziak, tego interkalatze zian baina nik este sinisten. Holi betira izan ezte zian. Bai, behinda berri sola mantra tipoa. Ordun, ezaten da, bueno, guk zein berdeu hemen ikusteko. ¿Ves? O sea, este es sinistro en esa tesión. Bueno, a veces, historieta que va a hola, pikaparria galdentziana ta tximulen berresanean porque saniabar garbiña zu zertzatuz lista bezela zu saiekian mm. jabe eta hemen herri guztia tontuagadia ta hauek ezorko naia dia bai bakipuzkoar kultureta jakintzu bezala babestuteko Gipuzkoar bai, centralidade hor ta tolo sabe, sabe baitana orojakile narratzaile orojakile gisa uh, hortik, uh, hortik. Uh, ordon eh, tipoak esantziaken no jos ubia un ferro, aleia mendize leia mendize ango zar batek gozala bista mendu ikusi zituna ta horrek esantziola zu atia, bale. Nik il baino lengo zateak utzi ber dizut. Tomentsitxekan frigorifikuan caja batien sartuta esterrerre estre ume baten fetua. Tapeak ikusi intzula eskutan edukizula, deskre... e, hau oso fuerteak, eh, miel. Bai, bai. Asperen ditek deskreuzien ta ni hola Baina, tipu barriantako alkateda, guiz zeitegu hau kontatzen. Osa, ez kontuatzen hau beburua, e, desakreditatzen ari dela. Osa, ni barron hain duan retsasatzen historia hau, ola, paregure puntu bat emantziaken. Hintzi, kriston deskerriu apena, bale. Bueno, hor keatuan hori. Momentu, ire gorputzei eh, bai, da regazioan zinei, zerti puntxoa dagoa. Eus, ni paregurean reprensioa, eta politia behai harpeira parritia. Baina, parri, barri, barri, barri, barri, barri, barri, barri, barri, Parri ere bai batzuetan babes bat baden. Parri eh, tipo es jak esi beita. Nik parre burla egiten itzola. Horra. Ah. Horre año. Parri burlira. Bai, burlire. Uh -huh. Orduan, bueno, horre año. Baia parra zeitia, ez arte edo beai. Ni beai, beai, esan, tipo ausaidas, atentio, o sea, bueno, bueno, nola izango ya ezter ater eztera. Parri seita Bueno, ba, orduan horre año, ta junginduan eh, leku batean kamiseta zeudela, suvenir bat tipikoa dena opnik, edo bitxo berde batzuk eta hola <laughs> goroi gorrik tematika hori zehoken baina amengo berdinek eusuz eh, so ez, es, es, es, ango estiluan ango estiluan obnitipua, obni, obni, obni, obni obni bai, obnitipua obnitipua, obnitipua, obnitik eztian gizonak ola luzia, ja. begi luzeiskak, flakuak betiko klasiko, e, betiko, betiko, betiko, betiko alien, betiko, bai, bai oidek, deskirruz ziuken hori koloria baltuten Bai, batzuk zurik dituk. Eh, hoei, komen dituk nordikuak. Eske barrun, alienan barrun. Raza. Bai, raza ezude. Raza ezude. Dinosaurio balda que son ese color de suden. Le manda Gucci ni ate caldera bai. Nios. A oh, hostia, penchao. No, no, no <laughs> entonces. Pues izan hozian omarroiak o grixak, ah, eskaz es, es baita jakiten gaina pimenta zilua gauzak oizta jasua izan. Atzakia, atzakia. Baina, hor pentsatik ba, ba, merda. Ba, ba, Estraterrestri giparaldegu zurizu izango joan. En jo, dituan galdera hori. Ja. Etzi egin burutipasa. Hordun bueno, estraterrestriena eskik. Baina, asuntua geldituan. Berdia. Nire estraterrestria ete da. Hordun espilberren. Bai, zapokoloria. Kakakol, kaka. Kaka. Kodriluan. Marroixka o Bai, Zimurra eta hola Respetu zetei, eh? Bai, bai Kaka zendea bueno, baino eh, Zalirean marroa eh, argia, argi, eh? Eh, eh? Hau dena respetu zin Baina, daltoniko entzata eh? Respetu zinazio, nua mm. Nikusten tanan vale. Antzeko ikusiko zutela gania Bai, daltoniko entzertu Ola, fijaz ditu Ez, ni Perdi ez du da ikusten Deak, takua, eta ora ja koma ta ora eta nik daitugu etaik nola ikusteek. Antzemandia. Hoy de en silla, obviamente dairen silla. Hoy, va hoy Satea, está aquí. I zona, guisa semana. potolua, porque bueno, han legoa, efecto ya es tratar rastreo. Es eso, viste porque ni o reaño, ni o reaño, ni ere posizilan gornatziok, porque de ba, au de nada de, pertsonak da kan nezesidadia asmatzeko fantasia, ta ba. Ba, normal va Ez, florifikuzo dela, ez, hori zer baten fetua, eta jazta. O, da, o, bueno, o humano arkume bat. O egala harkume bat malformazio batekin, da pentsaik alien badala, eta jazta. Igu e pentsaik dela un bestido de humana, de niño. Bestido de humana, bai? Besti, un bestido. Un bestido no, de humana. Ez, Vale. vale, vale Segi. Bai, bai, bueno, basuntuaek. Andegi gaur rexio, ja ilunbista, eta hola, an, negua negu sarreraeko izi iluntzaik, eta iritsik intuen, playa undio horta, Nik baina inainuna, eta geho, esan ean porloz hemen hena bainauko, berkazik pasifikoko olatu batzuk, ola, surfistak ere zituen sartzen. Ta kontu adek ikusteiak, playa luze-luze bat, eta militarrak ikustezkiat. Militarrak zehoken, zentral termikoa handi bat, ola, ea, foko argipila batekin, playa herraldoi bat, ola, eta militarrak. Ola, fostuak jarrita, vigilantzin. Eta, ola, taxistak esan ziuken, bai, militarragoek daude hemen, E, poblazioz zibila babesteko e, estartresriak etortza baiak gu inbaditzea gu defenditzeko daude hemen. Ta, nik pitzanian, au, haute liritzeko, au, noaino ehu, hau, oh, noaino ehu. Eta sanian, bueno, nere viajean onegin unkontatzen, baina ondoainiz pasatzen porque jendio gana, ez da burutik ondo pentsanian, hemen militarra hau ekzio hostietu, baina ya jaz, estado oso asartute hor, ez estaua, ya asintan pixkat, agobiatzen porque sanian, abar, abar, aur, noaino aileu, bardeu, porque... Kangas de horre año Ni <laughs> neokin Bueno, oain zer jakin behar dugu hemen, jende honekin, porque ni militarragan esnizkian ikusi, orduarte Perun, bai, kuartel bat, kampuan kalien inoiz ez. Eta ni arma, fola, uniformia, da bizkat, gaina denako lati oso bezala serio zeudeke, enan benetan zeudela, ez. Ta, bueno, gukintzi juanetako bat, bertakoa peruarra, Marcela. Gukintzi juanetako bat. Etako bat, esan den. Es, es, es. Hala, ematzen, eno, esan den, gukintzi juanetako bat. Bueno, ba, baina esango iatzer dan, porque, igual antzazekak, porque uan sendero luminosoko kide izan dakua. Hale, uh -huh. e, batalde ba, ba. terrorista, komunista bere gara Perun. Ekarzelan eona eta gaur egun ian, ba, bea de kultura ministerioko funtzionarioat. Eta emakume honek, zantziaken, e, bueno, be beateako zala taksitik, eta beak itxin zula militarrekin. Eta jeitxioan, taksitik, zantzik jo hablo kon los milikos. Eta Ordun militarrena junuan, Eta impresionein induan ze tonotan itzaintzilean behakez. Ola, militarren gaineti baleo bezala, zentziken zein da hemen e, aintzeuna. Torduen, etorregoan tipua aintzeuna, eta galdeltzeuken ze jakina izuzuk, eta zentzio, zuek ze itezu hemen, ze atizabete armauta, e, ze, zein da, ze agindu daka zu hemen. Ta e, koronelo dena alakua kantzeon jefe itezunak, zentziken, ola, aitue, eh? gu hemen gaude, goi, barne ministerioak, oza militarrek goiko egintia bialtu gaitu, gobernuak zuzenian, hemen estraterreztriak etortzein di, dian, hor e, baldintza ipotetiko ikitzeok, eh? dena hauan e, indikatiboko orain aldea, oza, etortzean momentun guk poblazio zubilea babestu inbiar deu, eta aire espazioa babestea ere gure agindutako bada. Oza, aire espazioa inbadituko ue eta gu hau babesteko gaude. Gendia babesteko eta hemen zentral e, termiko badao eta gure energian bila etorriko dia seguru asko hipotesio hori daka u tortundu gai ga zentral hau babesten baitaren ara energiaz lapurtzeko guri. Ta bueno, ni beikate biarrerian ja, ostia, hau benetan ai dago izaten eta bestiak galdeozeoken. Eta tiroiteko agindua dakazue, e, etortze baiata, esantzok, bai, adakau, eta esan txoken bai bai, gu tiroiteko agindua dakau, eta gu agindua baita bai eta behaiek gorpuk e, gorpuko muestrak hartzekoa e, ikertzeko. Eta galdek eta e, Marcela honek, ba, bueno, eta zuek e, informazioa konpartitzazu estatu badutako gobernuakin, eta zainzitzen bai, eta behaien aldetik jasotze du laguntza eta asesoramendu abezarra darretan. Da, da, ni, no? antxe hori ninduan, ba, guainzuekin hau bezala, eta ja, nabaitzen nian terripetan olagoza raro bat, eta Uff. ja, hola handik e, aldeitiko gogo bat. Nian ni hori nintzen parazetzen, baina esken militar bat aitzazu hemen, eta hemen esango izote pakia salvaguardatzeko ardatzeko daudela. Eta militarra beti imango izu, binezke, pixka di logikoa da. Hala da? Porque hoi da osin moron bat, kristona, esatezu. Jo, ez ez, hemen nao, darrezibituko ditut, estratra-estratra, estrat, ez tiroka. Honain etortzen badia, zuetzeak unaien etxea, esateko, zure arma, zer da ahintzat? Ez da, ez dakit? Zegi, si, zegi? Si. Hora, fabula, emateu horiek sinistia, jo, emateu. Sí, sí, sí, sí. Gausa kredi, bat que kredí, creediele que neretzat. Es eh? es es. Behaiekan lan bat diten aiziala ta behentzat etsai hori, balizko etsai hori neretzat, ba txistea bazana existitzehala. Existitze parez pare, tordon parez pareko e, planteamendu bat ditezula izugarri reala sana eta e, oi galdetzen aizitzaiona sendero luminosogo pertsona bazala, eta gero kotxez hortuko bai, baino, hau ekestia hemen mobi dagoa behaiek asmatzen nahi. Osa, e, urrengo gunetan, izanuan hau, asko berra eukinean onta zitzeiteko ez, eta konta uninduan ban, e, batibate jartzituan endan jendia, edo baitare, babes zibilian egon den jendia, Ba gauzarrarruak ikusi asko, ez? Da, ordu naturalidade handi batekin esate sieken, bueno, ba, izenei jartzen estakio igual, igual izenak beste teoriko batzuk jarrekoizkie, baina guk hemen betianek ikusi ditugu, ta gure, adiez gure kulturan gure artian badaude, ez? Ordu Eamate gatxiek ikustea museo bat eta ikustek museoan, jantzi tradizionalak, pitxar bat, e, irugarren mendekoa. Eta ez daiz fijatzen da, zatek, bai, bai, eski, hau bada, hau e, estretar estre estret estret estret bada. O sea, gure tradizioan beti ondia e, izen hau dauka ketxuaz, ketxuaz hola da itzesa jo, e, pre-inka garagian zeuden abez kero e, komunidadian izen hau daukate, eta gurekin harreman klasea behukidue. Eta gaunezat horren or, kontestuna, rigar nahi esanua, 6. pas ezautzia, taudek e, tipo bat, ba, beti kazetari bat, e, politika gaiak landu dituna, baina inoan Fujimorik ez daugolpia eman zunian. Tipuainoan, politikako albiztiekin erre, oza, sea, nik ja este gello aktualeia politikoak kubriu nahi. Orduan, eskauzeoken bere peridikoa, nahi bialdunazue beste seksi jo batea, ez ba? O kultura departamentua, o bialdunazue beste noa baitia. O sea, igual dit, peridikoko kursigramak inberbaldin baitut ere. Orduan, tipua bialtzeiek estraterestrien gaia kubritzea. Tabiak, politikatik etorritase, baina, au, ze hostia da, adarra jotzai da zu, estraterestik ez da ho. Te esateziek, ez ez, estraterestriak zuzendariak, badaude, eta nola, harrema politikoa dian beste kanpoko jendioak in, hori kubriu berdezu. Baina, tipu, behar zentziena, estatresi estaude. Estaude, estaude. Ondi gena generazion, bai, bai, estaude, eta tipua, tipua ez teperdikoan lanian, Eskau gau fortia, eh? O sea, itxuan, baino... Benetan ikustek ez daudela, ez desniuen dela marruteo, eh, perikoan sexillo onta bieldu... A baino, sexillo bada, bai, perikoak sexillo badaka, extraterrestriak iko... O sea, da, eh, albiste nazionolak, albiste internacionalak, eta albiste barruan, nola beste nazillo badian extraterrestriak, o sea, beste planeta badia, etxotik, ba, aia kiko, daska unha arremanak, nolakuak dian, eh, nik hori kurriu bernun, tordun? Eteru guztia esautu nuen, eta intziguken kriston zerren da pasa, abiztamentuena, frogoak, etzakize. eta tipu gaurreguntek, mundu, liburu zeuskak, mundu maileako, ebi, sikztopaz. Eta gehor, dakate hola, bat, astero, astero, artikula betetzeko, dakate. Aste ontan ere, bueno, ez tia etorri. Naizta ematezun, da zeruak zeozea e, agertu zun, baina ez etorri. Aste ontan ere, ba, ez agertu. Eta, etxakia joan. Nigel diur ninten benetan astorauta? Honekin. Mi ilusi goiñat, a behar sezatu. Etxakia, etxakia, orduan... Exatepa, eh, dianik ez da sinistu bihar, baino ez dianik ez esan bihar. Nik ez da esaten ez dela sinisten, egon eh, goz dianik, e? Eh? Ja. Oain, e, iritsiko diera eta noa iritsiko dian, oa iristen dian, o nundauden, eta hoi dana, militarre kontrolatuko gautela, jo, ane hoi ja irutzezait, hor bai dala fantasia ordu. Ja. Bestela, hainbeste milaka milioi gizarko ostela zio eta abarretan, ehongo ez daba? Norbait esate jode. Eske esatia ez ez da. Claro, hor hor Gipuzkoar zentrismoa bezala hor dago munduko zentrismoa. Hor hor norbaitek esate jode. Hosi daudela. Basqueetxea kapasa pentsatzen ere zein urrun eon leizken zuetzea lago iditziko ineiz. Esketzea iditziko. Pro zu bizitza, zure Italiarian kontatzen zu. Zure 100 urtetan. Tartik gaurrea utxi, ta ja sorrek ja Dana misterio guztik itzaltzea. Baina eongo ez tia, ba. Hoxe, eongo diala. Hombre, eh, neikoinkietan dia zuzupontaziozun gauzak. Bai, bai. Zuka, baina ez da terrestriatik. Egoa gai serik jo daite, egoa zuka, teatzezaik <laughs> horreatek miel, eh? Hor serioztu itiaga, pasatzen <laughs> duain bendurra erra. Ez nipildurra etxigimaten, baina Mexiko non nintzen dine bai, nipazatzen dian, zah, ninten Mexiko non nintzen, sibil ebete. Nel ningu ebetein, Eta terrestre ziren astarranigues, zerrez, zin maz, nire etzitan importa. Tema hori, aurretik genez da, horren bat, nint normal. Baina, derrepente, ez tipo erantipo bat, ezplikau ziren, mordu ez da urmba, Banyo, repente, tipogat, zian, eh, mordu terrestre konkretu bat zuiburuz. Nol, auze, ostia, nire laun bat, ango laun bat. Nintzonean, au, puf, nintzonean, bono, igual, igual, ostia, ja, gara, claro, nire barnezin izmentana, tambalean joan. Aziran parre, gero herbeso, gero ez, azkenin barne horretanak eztu iteziuk. Eztu iteziuk, porgoin derrepente, oen jartzei be, e, e, ikusteken, generalamen ikusteko, kriston paisaje berdia. Da, berden, berdin parte ez jartze, dana urdine eta izin de barner. O sea, kolapso batena ilago, kolapso batena ilago, etxemore, berdizin berdiz, berdik. Da, han, ez dut dut jan, hori ez gero bestea ez bai. Da ja, hostia, ja galdetu genia, direktamente. Ez da terrestri inz, zuz oze balde izu. Egun dero galdatzen nien Historieta ezberdin haitxeko Aitu nitsian historieta batzuk Daya ordundi gaurrea ja Beste moro bat eguztia ba, Ni iztea ikusi Eta niz titxia sentiu Ta ikutu, ta niz fetoa deste hauki Estaterra estera gaten adibidez eskutan. Baino Tipo horrega esati eh? e, Ni fetoa aukiet Estaterra estrina Baino eztea ezin izten Hortxioa suntu, eh? Entzako Ba, ba, ba, ez gero norbean sinismena galdan. Eta, tipu B.A.I. pentsa guzatek gela. Ni estaterrestri ikututen 8 baino, estia sinisten. Ni horre ematezik, inkitu egizena horre ematezik, estaterrestri baino. Pentsa, buen dala gutxi, 2000 emerezik izan, pandemia, COVID-a, eta zea, asieran danak, buen, no, une akatu ingo gatu, estia esakize, eta jode, babel durtu. Ta geba patian, jiji, jiji, taparra. Eta hoain urteta ikustezu eta esatezu, jode, maskara gauza nola ibiligia, eta... Gendian iritsilarare aldatu inda. Alde batean hasi eta beste mutur batean mugatzeaino. Dan aldatu inda. Orduan eh e, pentsaiela ke de strata estrateg berrintzuak. Ni, ni gazte garaian, pues hoixe, eta eh errebelde bakizu ta, militante eta haut ta, ta bueno, bon, kontra eta eliza Elisa Espada, pues hoixe, ordun bihurtzea agnostikoa dana batea. Ta hor ze sei mm. <faira> onguapa dana dogma diar lege jua eta hostiak hori danak asmatuk haukoa eta terrastraida na berdekin dana dana saku batean sartuta hortzi dezu ez ez da kit eta gero bai izaten zen gea ba akatuta fuera esto bestik osea eta bokatua ta estado la gillo ezarren bai bueno geo bizitzak solitzar bat pasada lasician istripo handi bat lardia horre hontzan akatun ez da kit akatun nitzane porque hoire hmm. igual askotan pentsatzeko da hori da hori da nola ki zu zauden Nordaki osoki bizirik baote ote gauden. Pues da, inberreko galdera askotan esateko. Ze ai gea? Hau da na goatzen o bizitzen. Pero igual differentia. Hor bada ho gaia, eh. Baia mundu nik esanaitena da. Nik geo, ostia. Ospitaleko asko ta pasa nitzun, pues demo askore de konerte galduta ta odolpila galdu ta sartu ta danet ingintziaten ireta. Ta geo junitzanor pusdieten da zuten. Hemen alare taki Il, Ili onda beste gauza batzuk eta beste CEO zede ikusi eta beste terapiak batzuk pasat zituztena gola goistropa hondie eta no no hone no, no. momentu batean moztonoiat eh ni ne zitba mozileen atzo uneko mozileen ez ene gaur no mozileen rarar rayeor poringator bai dizan de hor da gero seño saltaindek Bai. leku bat emeszela. Bai, porque bestela ha dato contacto bizitza normala, bizit, bizitu ez utenok, hartzen gai zute erotzat edo erotza, esatego. Honego honego estilla erra gabonun. A ver, os... hori <laughs> ja? aurreti banekan, nik istripa aurreti <laughs> banekan. Bai, hori oi, oi, hori da, porque istripa un día yo que dices unian bueno, va ba pasatze jozu, va baita ospitaleko psikologoak hartzen ditu, tante psikoteknikoak dizute ondo, nola zaude, nola hartu de nola eh superatu gar dezuna, buka jakitekoren untzauden da ze bueno, bizitzekin enkarnatutan ni mintzat da laneon, ordun da. Geo ikusiet esateko jode, eh, au pentsatzen Baina bueno, ni laburbiltzeko, naizanen una da. Ua tageo, esperientzioa tageo, ni zanun. Taquit. Baina bazparea tia erdi dikita ustela. Ordun ja, orren zan, oida. Ja teo agnostiko ta oida ere esaten nun. Bueno, igual, igual se mm. hace, igual, igual se hace da. Oh. Ateo, ateori irikita. Bai. hori, usted, tio, ateo, ateo, ateo. Ateo irikita. Ateo, ateo, ateo. Utzi, ateo herdi, ateo, hoy, hoy herdi dikilla. Uhmildu hitza, umildu. Baixo, eh. Arrokeia ez taola da bestia eta no. esaten unen. Nik ordu nola eta ni nola nekino nola ikustenun nago, nola pentsatzen uno. Nola. Le esatezu de su. Aia ja, hordan, hordan ankaskora zaizu. Pues hoixe, eh. Ba, zaiguna bezala, asko ere esaten duzu, bai, bai. Aurrenadana gauta bestia. Len gauza on bat Joan Misterilua. Tanetzat hortek Misterilua recuperatzea. Bai. Hau da, baitaredek gazte ez, batzutankaste, sasoiko Kristo indarra dakai indar geilegi bezala testek berrolako ezarre eta ukatzeko prestatu, baina gero ostra pasatzeko lako historiko hor bat. Nire coman eonan atxio, que está ahorrando en vuelta, se dice, hostia, amen. I coman eon dala. ni, bai. O sea, no ni, bai, ni, ni el soli Hostia, bai. Ah, su piso coman eon dala, ni es. Bye. O sea, hoy en mire y punto bueno, tan amas. Bueno, bai, paso nahi <laughs> al deck. <leg. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <gur> Eta... Es, es, es. la pasada es, es, es, es saizkizuta, pasa es es ne pasada saizkita. Es y la visikópera, si su, si Hostia. Bait diferent esnatzen. Esnatuko, es... o bai, o ez? Eh? Esnatzen zean ian, da esatezu hostia, eta ez dakit, eta ordun hor gauza, lehen? Ja, de... orte gorrea, ikasiet, empati arezer dan ondo, eta esateko, bueno, pixkeat utzi, eta ezain beste, akotatu, esan, esto, o bado. Utzi, utzi jendien. Umil, umil, umilki, edas, umilki. Vai. Umilki, utzi izaten. Sí, Koma right. nondoa, jendit alkarren hartin da zautu izate? O... Us, ez, baina uste, la... usaitu iteala. Komotizadiko. Zaku rabando natuk, bezala izatea dituk. Elka rekonozitua dituk. Energia, sentitzea. Sentitzea. Zateka. Zateka. Zateka, honi, zoze parzailo, hau gula ondo aidek. Damazio gula hitz kolokiel comeru, o... Zateka. Zakea. Hela, gaude, mai bat... Nio itala urtea dituk, urtea asko Mai, hau gula, bosten urte baitu honek, gutxinez segurronek, gaztania ondua da. Hozuniena, mai hau. Hau da, joan gorriti. Hau da, ara larko, ara larko artista handia ja mag magua ezazu hemen zerbesa bat eta horrek esateu baina gexateu <hazurra> dana geala arbol zaurituk ozuait zokerrak ta dana azkaula sustraiak eta goza hor da hor mutxu txiega alde batea obestea joela mm. deulata ikusi zaigulata gozaiek eta dana dulan non bate gure zaurili eta dana geala zuait zaurituk arbola zaurituk eta ta egurra beak ate itzula goizobe handuago Eta natura behak erantzun itiezula. Zuk zerra ite esan da, ez dizu erantzunko zure egun urtetan. Behan dugu erantzunko baina erantzun itiezu. Hor dakalako, zuk indako minea. Mm -hmm. Zuk izan diozuna, egin diozuna. Mm -hmm. Ta maionek hortan baka indarra ezakit. Ni garbinekin adoz, no. ikusitietzu. Jendiak jendia ondo pasau naho ez, ikusitia. Mm -hmm. ikusi ikusitia. Ikusitia. Uff. Mm -hmm es comer Es comeró. Es comerota tú comer y ya Comedia antiaré a ver <risa> <garra>. Eon intan leku batean mesela estegenan naiz hartu zen hor da es i... eskake inde gasko inde bai. kristian itsu lengurua baina ba, ulartzaia e, ulartzaia e, horrek osaiuak e hori hurrengo bat. baina asko rekortzuen chanchan gaioin jorraingo jaude porque beka jorratzeko gaia atxurra errak baina gaioin jorratzeko <laughs> atxurra berdek jorratzako ta atxurra eosi inde ganea ze ni jaianitzen baserrin atxurra ezka baina atxurroidia anguak da ordun Kirtena zegoen da legeNCIA. A churkirtena ona. Nik kirtenia fijagonak. Hasta <laughs> keztenak. Nik irtenen fijago. <fijaunak. laughs> <gülüyor> kirtenia fixagonak garbi ya. And Mr. Issues, Mr. Issues ante un momento eh? <tusik> a tal. On joder de pisquet. Cosé corporalmente jarreno pisquet gerturo zuan. Mr. Issues ditera. Hostia, ah, bale. Por garda esa tía. hongotea ese una contacto da. Nik stripu ano. Poderdilla y Richi o RBC está gizarneon ere, baina nik ez nun. Ni jartzen hartzenitzean gogatzen zertzan istripa horreti nola inun hau zeatik inun zeatik ez Vuelta a madre y Baina ogeo da gausu bat bate, baita, esatezu. Nien ez dakit ni gorputzan barru neon kanpun erdin beste uh -huh. dimensio batian da ez dakit, nu? baina esatezu. Baina pentsamendu eta da sentimendu da gadore hola, ta ba, ba, ta sentitun Bakitela de gusi nuna zer dan da ez arabera esate deskau kontatzen haste naiz da jendia esateu jo, oneda gaberia bat. A gelis, es pensa beste itzute joni porga, bagarre entzutei bete bagarre jendi beste moru batak konportatzeko. Aueste aldine estibeitzen. Edo ordun jendia umillo, eh, entendi hobeto sio. A ber, bai. De terreno hautan, gero ezaten eh, bakarda eh? baino adibidez tematika hontan bakarrik on da hoetok. Lasai hortzek, este opinion over, aitzen aiais, tauri resonatzenekin, bueno, resonauta aitzauek eta kontu sai, baina bueno. Bai. Por que Hor hor itzen leke. Alare, azkenian terapia bezala da, ni gostariz ez aidit, ala dizanten ez da e, bostago laitz pentsatuko ondoko, ni ni ni eta ni sentitutakoa da. Ordun, sta kontua esateko, esate la behart zure oneritziare, ez? Da, ez da kontua, ez ateko, ez oneritzi jarez, eta sinistiare, ez eh, esateko azkenian batzuk igual ba, bueno, ba, Traumaz bueno, Igual behar dute hor, ba oatea laguntza baten bidea topatzeko, baina igual takin nire kasuan hor esatez, ba. Mm. Eh, baina, errespetua dioten kontua da, askota, horretin asetet, ateo erdi irekia, ja utzi behar da hori da Ni koma kontu netxeet, ez erre, porque ez nao, pasagortik, no. da ordu niztia proa Ni, ni proa bolo goenao, degustate izte proa txik gauza ana, baina no, batzut nao, jatzen Ba, ah, bueno, a ah, bicisister, batzutan hasta yes. esa. Bueno, veti acá probabilidad ya. ¿Sabes si en momento aukera ezela hartzi ere. Bai, bai, bai, a la vez. Eh, bueno, ne, ne saltas un vaso, pasaste sin coma, Sarci. Bai. Ne hau ozin momentutan gertatzea do edo. Bai. Bai, eriotzare, bai. Superencharci ester, eriotza probazio. Está que está como vueltao. Yo contatxia. Mañana penchas saltua. Pentsa, pentsa ni jarrek ezut nera adibidea, eh? Ezatego, nao Dela hostia, earki, festan, osondo, tita, da hortik, egun batzuta, ez natzen naiz. Ospitale batean, gora behira, makinel konetatuta, amaka hondi batean, da, eta goiko sabaira behira. Tetsuai behira. Ha, ha. Hoi, texotik. Tena <laughs> <Dana>, texotik. <Dana, laughs> Tetsotik ez, texotik. Eta hilabetia gari behira, pasabiarra. Horren esatezu, eta hortz eur zaude, dantzan, festan, osondo, Ta patian hor, zin da, oi ulertu. Ta buruak ulertu, unoski, baki, beha daki. Ta bide hortan dakina, zuk ze horrek, ostia, hau investigatzeko, ikertzeko, jakiteko zerran, hor hmm. misteri jaundia. Ta hor du Nik aga, horretik indetik igual saltoa, eh? Bai, bai, ondo, bueno. ondo. Bai, misteri jotik, eh? Nik gustavo, nik gustavo, gustavo nagoen txuten da na, esateko, baina oa inkomana, Ni garbi ni interesatu hor bueno, egite, bai. Vale. Ba koma neriak konponent goza racioso dauka, nola bigi sonekinan, ba kidauzoi graziaingo izuen gozua dela. Mmm. Santo Tomás egunean taloatxan, eh oso goza tipikoa, barrun eh Tipikoa eta garastia. Bai, bai. Dile. hau biligarren urtean, ordun ba negietxeaken gehi gustatzen egia santalo hori, baina bueno, nola tradizioezko goza za, ordun ni janean hori Donostin eta lagunekin, jajaja. Taloatian Boa, itomena, askuria, esna ez ondoa ezte tarna sigartzen da hola gaiski. Eta bueno, ni gero ja eznak askoz gehi goatzen. Goatzenak munipa batek berrauziala hola, e, bere aurpegin ikusinian e, ikara aurpea hondi bat eta intziaken heldu ola, zarpatik eta goatzenak ambulantzia baten barrun sartu nindula. Ordu nire, ba Jon bezala gero ezna ninduan busteiat betzi egun eta eo. Hostia. Ba, ito initzalako. E, diagnostikatu gabeko allergia banitxakan hartuai. Eta beti izan duan, ba, ume gaixobera, ez? Ola beti, ba, garbine gazaleko problema azka, e, tripako minak, usada, ume gaixobera bat. Baina guen hartua diagnostikatu gabeko gaitz bat. Hortum, e, horrek izan egin xokan afilaktikoa, hautenak gero jakinean, niguatzenak noetako estadio parian hor aldapa ora, ba, iziala diskutitzen ambulantzin e, neri ez zulua zuluat ino, ez, ez? Hori, hori maia hori guen. Hortum, ba... Zio gero esnau ninduanean, ba, audena esplikauzien nian, eh, bueno, nia jautakoan ezin nian hitzein. Orduan, munipa honek, ba, galde, karo, ze jandu ez, mehiku jakinen bertsieken, eta orduan, ba, nire launak denak mozkorra zaudenak, denak, oh, bira, oranguta orangu maten ipurdia amatezu, eta, hola, eta, galo, iasteiz, aurpegila deformatzen dena. Bai, eh, dena puztu itazak, eta bueno, ba, asuntuadek eh, tipuak eh, esplikauzien alergia al talo, klar, talo bat jandula. <susurra> <susurra> bai, <susurra> Hola Galdera Ikurrakin. Eh? Ze gerdatu gan? Eh? alergologo ba, bat, eh bueno, ba han gutxi esa makina, eh, tipo gazte bat, Madrileñoa berez praktikatan. Tordun, haitu, ta orduan ondo ondoaitu eta talo jarri ordez falo jarri zian. <laughs> ta orduan alergia al falo eta nini hokenan illobizi dena intubauta, Hostia, oxigenua, movida zona. guztia, eta, karo, han pasatzea enfermerak, eta, hauten hagin egin be, berandu, eh? enfermera batek kontauziaken, parrez deskojonatzen, da, karo, ni hola, barkabainoan ez, grazidak, esateziak, aldiberian, eska zu hilzori neontzea, taloa janda, eta ni, ose, hori asimilatzea oso, hori tala urten itxazkan. Ose, o baina nola, ose, ilina, o sea, ose, faloa jandetela, ez barkabainoan, ni taloa jandet. <risa> Ta, teisanuan sí, mediku hori geitorri zaiekin hoe perdona, esto no tiene ninguna gracia, está bueno, Sí tiene. Ki... Sí tiene gracia. Gracias. <risa> sí kasi. tiene. Es asunto guan, frivolidad y en habilico de osos, gauzagoan porque cabes tenían esa reja, bueno, o sea, que son de ramolla, me pillaba tartu bernean. E, e, paliza undi ba, susto bat, karo, e, bigarren xokan afilaktiko bat, hortatik e, bizikatean inorretziok mundun. Orduan, o sea, berriz diskuidot jate banean, bat jaba zitsakien behaiek, ola, il, ilingozea. Ola, ta orduan, zuzenien ezete ilingozea, eta italo orte ozkatzu, ta, ostia, ostia, e, ostia, ostia. inberrizan nian krokiz mental bat e, zaila. Eta, ta hoxe, ni joneen mohne etzeukea talako otzek, niaz nindu nodo lustu, ozera, neri aduan e, ikomena, e, osigeno gabe. Ordun, Bueno, ez, ez zuen izan hola izuzea bat bai, ane honitzen den boan, anaitzen izkian bestek gauzak ituan, ez? Osa, ba, urzin iltzen aizan jendia, osaik karoan e, intimidadik etzio, orduan gauzak aitu iteituk, enfermerak, jendiak altun itseiteik. Biko bueno. maana honan orduan. Ba, eta komona hola, berez, ik ezin de goatu, ozera, konversazio hori. Eta nik odes nautakoan gauza asko goatzen ninduan. Orduan, galdetzen egin, e, irugarren boksekoa bizial da, oi lintzat baina hola irugarren boksekoa hori? Egoen dela bi egun ezin ezin dezu jakin, deso, hombre, ni bakit haitu indizut. Eta eske, zuk ezin zua hitu komantzau deso, ja, komana hola haitu indizut. Hmm. Eta orduan, ba, neurologua bi alduzi ekin, eskonek zoze, daka, afektazio neurologiko bat, ozera. Da bueno, ba, nik usteiat baitare, ane honitzen gara jean, e, zentzuk, e, agudiz hau bezala intzizizkiala izu e, harri, borka neoken, tordu be, berbat bezala e, intzizaiaken, oza hemen e, gauzak gejo jakin bertitut, izu harri aspertutan neoken. <laughs> Eta ez, ez nian euki olako galdera existentzial poto, lo egiz misteri joan, klabe bat ez? Nire ba festa, parranda, santut ma zeuna, zeon izen pasatzen, da ba patian... E, Ba, hoxe, eh, bueno, galeta baxatea zubilingozea, eta, mm. <laughs> bueno, bar hori balda hon mundun azteko, eta, kau, kuan jokio ni naiz, oi gertatzia dauna. Hostia. Bai, hori. Ba, ni ontsa izatelea nintzen edo. Tipoa, zutu nien, urte, ogei urte, ogei urte, koma da ontsala. E, zutu nien, zutu nien, ondela, e, ba, sekta tipoa gadea gruntxan, oporreta, Aparte, urrengo programan sekta eguruzetzen dugu. Sektan alde. Alde. Eta sekta hortan esatuen tipuat otabi urte koman eta bea danainagoratzean. Sekta zer da? Adibidez, badau, templo bat budista urtsamain. Bai, bera, kasuali ez johan atzo ikusilean. Migueldon, nio horraz hartu horiat infiltraute. Irurtzun ondoko sektori hori Jelou, jelou delikan. amengo bo, gure taldeko bat. Hoi da, kriston sekta puska mundu malian, estatu badutan sortutako amerikan. Guorra hitxiz euruzko ez dakik bera. Baina horbeti izan dute, tratutxarraga ondiala umei gauza, guen urte batzuk korelian hiltzan aur bat, idu urtekua, haiena, nik ez dakitak. Gero, dixoa, zintzo pastel bezala, eh? Dana dia, eh, nekazarik, erabitzi uste tresna ez dakitzea, bueno. taberna bat irikitzeute eta alkoholik ez inda konsumitu, ose da, histori sinko itsura baino Miguel Donadako eztan adeta hor hor joan ber litzake kosmita gertzik hori anka horrun itzeekin Urian hasio mentziana hasio mentziana merkatuta taola ta, ola, ta bae, bae, bae, bae, bae, da ona antagateme maña ala alare tribus 12 tribus de Israel dia alare sekta nikuste jautean sekta ikaunditena elisa katolikoa da la eta sekta definitzioa hurrengo saioko utzuko jaute itzen goia hor ta ni baino hor energia ta fedia ta Miguel izanekin Ni garrideagat, oik, oik energiai aproietzatzea utela Ni energia esistit joitia Bueno Esteraterrestriak eta dana, dana batea jartze gaitu igual Bateziz bat, eh? Hau koma eta bisitza Nik orko ba ikusinean e, Igero, ni aurreti itzen denatxoan Iri egin, ni buruz Ostea, aurreti koma, ne ono sea, Bi mundu dezberdin bezala Eta hor, koma. Ni bai. zimalde mazamarasala cajón de trastos, trastosala. Bai. Eh, e, bat baino irekita dana, ez eztakinardera ez, ez bai. eta erderaz, bai. porque, baz, digo, asío, Gendasco, eztakinardera. Gostallizayona. Eh, gostallizayona, ba, eztakinarera bai. Eztakinarera bai. Eztakinarera ongón, ongón. Eta ba hori, ardana en eta en zunsulula, asko con otros bere bigotie. 22 urte izan. bere bigoti juntzikorada la, en zunsula. Behan horren da beha koman, dara nahi nahi horretzegoan Beha gulertzean ebai ezkenik komanatxeo baina kiston Aparte ez ari zain kreston minek behar eka zientea duztia Eta zientea horta gorputzin minek zentitzez dukizula kreston minek denbora ausunda Ezintzian esan eta ezin zara behantzako Osea, da ikustuak, tipu ikustuak e, ibiltzeko eta zaitazun ez euskean Ego Baina, demodazun bere ezprasezuan, eh, eskertza ezprasezua azala. Dibuz hagoan... Jo, eh, ez pues que az emalalo txeauk eguberduna. Sel... Ogei urte honba lima da, sufritzen inorri izin ezanaizu. Estona, ezkete. Eh, Hemen, gatelata nahi, etorri honea eta kendu hau. Porque azkenean bar, eh, eh, eh, eh. barren, barren horaz hau dezken. Nik uste berdin-berdin segitzezula bizitzen, eta entzuten da pentsatzen. Eh. Ba, baina, igor dide beste historiak ba, bañe... zogatzen konta joan Liet... dizentik. Niego ki izultza, baño, urtebete pasaron igual istripata gero ospitalean segidan da luzeitea eh? La claro, la, claro, claro. Espera si pilla bat, está aquí tamavo, está más se clinicunda, ospitaleko bizitzan sartze zera bai, dana ikastezu, hau entzutezu bestieai. Mm. Ta bueno, pasa verdad laor, proceso Luze bada, hoia popoya, hoida popoya, orra. Eta hor ikustezu ta bat egonda na, ta oraindi bestia eta beste eistributik etorri ala eta handa hola eta urgentzitan daango kontutan, da, danagartzei duzu zehorek eta esatezu eta askotan da nizte esango, niz, niz emadakak nik bizitu bizituetena guain, goatzen naizena edo besteak eman didana eta horri or, pentsatu behar laguntzeko nik, horri pentsatu itenun, esateko nik baina energia jarri barretu onentzat, hau batea dailea ondo, ta, eta gehoztak nik... E, fa, Gorputzak zizkoinanekan, mina? Ez ki, mina kristonanakazu. Ni, ez dakit, makina batzui jarri janeon da sedatuta, neone bai, denboa luze batean, porque dan hau txitanekan, eta kriston mina zan, porque zornianekan, da bakteria leku guzitan, da ateatze zan zornea, leku buzitatik. Esta esatezú, hostias Se da tu anagoña boñe, Cristo miña gat, Cristo miña Esta mm. miño da Esta que mm. es una nungua Esta ¿eh? mm. igual esatezú meikua Y esta meikua esatezú No, no, pero Con la dosis de morfila que tienes Eso es imposible Y dice sí, claro sí, sí, Como sí. que Sufridzen da, su, daona Ni nahizen Zuge reisatezú Piscate España lo desanedora Porque con la esatezían sí, Da, esatezú, sí, claro Joder, es imposible esate, Pues posible Pues está ya aquí Ya es. <laughs> bai, bai, bai. ordun, ordun bai, bai gero gauza dia, azkat, azkat zet, manxo, manxo, eh? baino, badala, Hombre, eta azkenean bizituezuna ta eta eske impactan die inmediata eus asko. Ta ordazkat ta askat jetu mantxo mantxo, eh, baina usteprozesu badala Eta bueno, ez da ezkalergozuntsun hoya, baina hor bagitzak ikusi berdu, ni neonek ere ordun, da ni gazten nitzan da esaten da orain bizi zertako. eta bain 20 ez da gizen bad urte beranduago, behatzen iot 1930 esate po, eta ordu nire nuen bizin nahi eta mm. guain azkazalakin paretai bizala elduko nintzake bizitzai izateko jod, bizitzai arraig eh, ba, eh, ostia biharko unari ikusin eh, yeah. nire nik eta ordu nintzatako eta hau dana nahi pasa bihar da nik malale txearra ekin nun, eh, jode nik batzet ama etorri zalaik ana izarra in, ana izarra nuna esan txion porque ama nik istripeukin unian oporretan zeon kampuan Ta, taki Turkian zan, ez dakit non da. Gue ama artista deuta, eta hala ibiltzea ta ta sartu zan, altzun bezala, altzun azkarren. Ordun, holako bilajean. Ordun da. Tanean ayaa zarra okupatu zan, distribugozean <laughs> da. Gauzetan da amatorre izan, hamar ba, bat bate hono, 11 hono, ez Bean dugu, pintzat. Ezin izantzun lehenago etorri. Ta 100-ero hande itzen, da bestea, ta hola, hola, hola da. Eta Geo ni ja bi ohirohun aneon esnatuta konta du ze pasazan, o oze... Eta de Cristo mala hostia danekin ni esateko jundana porkulo hartzea holaxe itzitenun gainea esateko claro legan yeah. go ni zutun nei espero se la lata ta se vestiar de tanka gabe hola ez de aquí dana beltza da yeah. o gaztia zea ta ta ni gatzeta sartu hartu ta esan zion Ala, zure eseme matia danazutzat. Ikusiko zuze humor eda. <risa> <risa> <risa> Zato, ben. Bai, bai, bai. Burea mako jaskotan kontatze. Kala, eta hoain, ba buena, azkenean aldatit, jazeare bai, eta hor duen hor viaje bat, aztea, epopeia da, eta hor duen hor, tartean doena, baina nik horren, bueltan esatet, hostia, nik esaten eula, hemen ez zu ezer, hilda oain ja esatet, hilda geho Horna bizi hauteago ikusiko Ikusiko da du Nisa teat Eztazula esan ez estola Porque nila dane izateiet Ez tola, ez tola oso reizatezue Baina zueke pesimistake matego indarge jo dula Batezu, askotan epatzen nikoi Zun jartzezu bat kontradaona Ez ta ez da, bea, ugaizki, ta Ugaizki eta ugaizki Mateo arrazueke jo dula Zer bestia felixia noba da Zate du joe baina yeah. Hau baikorra korra eta ze optimistata eta emateko gautik mistak arrazekut xigo dula, bestiak egeo. Baina ekibokatu egalik jeia, eh? Ekibokatu egalik jeia, eh? Hor, lino, guldik, entuzitzen gauzatxoak, bintiag, bos minutuz euskeuta. Bagarrik? Bai. Misteri xue, misteri xue, misteri xue, misteri xue, deg, eh, <tus> adibidez, zantzio, ez? Estaterrestrik. Ez es nik zaten bos minutan nola emiardau, bai. Estaterrestrik, koma, koma bizix, eh? Bai. Ez? Baina, azteiz penta zen da, Eh, geuze dana beren misteriozue. Aste, benio kondu ez zakon pizke pizke zakontzen baldimais. Bai, bai. Gendiola, eres, eres definible, Gendi igual gisona. No es bueno, gumi, eh? Erres, eh, erres segundi, definible, ¿qué? Definible chobat, ¿es? Gisona ba, gaur igual geixo. Resho, o sea, ¿ves? Emagomie, eres eres definible. Benio aste maldimais, este maldimais. Personie Cristo misteriozue. Bai. Vale, nada, no? vale, Bona, o... lorak, lorak. Bueno, lorak. Baina ematik misteri joan dimensi joan ulau bezala inmerdula. Ba, ematei bai, ba. Eta... ez? ezin dela bizimau praktiko bat Baina ez duela importantziaik, emateo? Bai, bai, bai. Eta misterioak joan ematik monopolizau duela, ba, olako gauzek, ez? E, ba, erlegi joa eta olako fede ondilek, eta ezin dela misteri joan bestalako bizipema dukita, geho? Baina, misteri joan dela esati ere, ez da gainerre xoan hartzen, ez? Nik, jone kontadun hortan, da, neuk bizitakotik, nik oso bintxeka, ni eta. Superviviente baten mentalidadian eukala. O hain sea, gertu ondo ahizekan nian, ostia, bat izan eta hilda egotian eukanez. O sea, nik eskerrona hondi batez sentitzen nian. O sea, beteanik donostiko munipak ituan azkarri batzuk, ta oan ba munipa bati diferente behiratzen zi bat, porque tiporen intuizioa izan, eskerri izan ez bazan, nian itota tailko ninduan baita. Uh -huh, uh -huh. O sea, tiporek intuitu tiporek intuizioa, munipan ostia, misteri jo. Munipa baten intuizioa eskerna txio bizik. Da, da, da, da. <laughs> Bueno, eta misterioan dimensio hori ematek eunero ba, gauzak getio dazkak inberrak bezala, ez? Osea, bestelako priori dade batzu dazkak. Eta misterioa galditzaik, ba, txakeat, asko usteiat pelikulako hortako behar dituela. E, bai, misteri bai. joan dimensio hori entrenatzeko bezala eta beste batek eman behar txok histori bat ba, ikori barrun orda kakela ez baina batek bizitzan ez at e, motivatzailea bat bizian misteri joan hau ezagutzia, ni jakimin niosanak guztaito zehagoza mm. jakitia bati bat misteri hauen e, gaiak bai, nire bai, eta ni usteat hemen maiontan gorriti maiontan misteri xo asko daula eta bukatzeko minuetu bat da etxik eta zan emarriat ezan emberdiat a ber ba, hau ez dala posibila izengo eh? ernaniko eh, ergotar nire eta ernaniko ezkarra erzaleo zuei ez ez ezbalimazan aixatik ezbalimazan izengo porke bueno txurie nire jauzitek ba eee ba bueno jekadezen diru laun zabat eee jekadezek baina eixo aginpek eee mantzuko hon aurra etxeko programekin eta oin erreztu dibe desenteko diru, diru fajo Baina metalikun, metalikun, nintzen hundia eta eben, nintzen well, hundia eta eben, nintzen hundia eta san juanak izan dituk, eta san juanak ondoren metalikun baukiko jek. Bai, eh, dira dexente, da de eskerregazko, de oin, ba, bueno, ba, amen, ba, gure, o sea, zultatapeko lan gillei eta nahi gaituk. Publizio de gaituk. Bueno, claro, claro, claro, pues sí, eh, pues sí, claro, San Juan han pasado y va a estaría gau, lau gaur, ¿es? ¿No la hay riego tarde ni cena? Garin, garintaverna, garin, garintaverna, esclarica asko garintaverna, va, suatic pasa ni zen ezingoirean, ais esta terrestre ditzen edo como bicissey buru sitzen. Zerresa buka, que tiene Urteasco dia, ni es la juna patu. Tarno esango dute joe, ba, klienti hau ere berreskuratuin behar dugu, oi, eh? ostra, oi karra erazi behar ba, horrek vale. eukiko, zei sana. Azkani handa esateko, joe, urte asko da, oi nik izan da etorri, izan da jode, holako yeah. klienti hau behar ritiu gure bai. Gero ere bai, nire ikusi dira, zitexente kont kontrolatze bela, ez? Eh? Zaren beste dira guri emateko, zara, idan lako txiki bati. Ne, dira gabe gauzik itialda. Zer hor da, e, esan do... Ba, ez da git. Danasak bizitzen ditu, ez da garrantzitsua, oi abera txer, esateu. <risa> <risa> ba, ba, ba. Iogin mil euro gorratzen matu ilin. Oida, ditu ez da importantia. Oida, oida. oida. itxura fizikoa ez da importantia bezala. Ostia, amen sartzen ega jukai batu. Horti peste kai batuan. I. Egi, ja. Itxura ez da importante Itxura ez da Edo fizikoa ez da importantia. Fiziko ez da importantia. I. Oze, txobat. Pasa hinde, ordu, pasadek. Vale. Et A, bai, bai, hemen atiak irekita daude beti, eh? E... Etortzeko, etortzeko bezala, juteko lebai, eh? Baina <laughs> e, atiak beti irekita. Oso no? Eta horrengo baten, e, bueno, esperantzi baziok, bat, e, atiak benetan, furgonetan etxeko, azierako azmu hori guan, Eta ba, bueno, ba, mateik, baina horri horritik mailak beste gauza badaka. hori bueno, bai, bai. soporte ez berdinia probatuko dizki hau. gaiak baseuzke hau, ez? Bai, gai asko. atzi la etzi hau, or, ez da jo bueno. finibili, eta ja, ni utzu pasatzen naizik, o sea, ordu pasatzen naizik. Posicionale estoy, sabe? matematiki eskerri gasko, oso zeola beresik. Ni esñores, ni eskergasko eskerabertsali ai, considera eta oinportantia da la, esateko kulturan invertitu behar da kultura. defizitari joa Deficitari joada. Deficitari joada. harrikak sea, es. programa bat, ba bueno. Bueno, eh, eskergasko suei, Jon eskergasko suei. Eskergasko miel, eskergasko. I eu bai. Eskergasko miel. I gabe ez gatu De no seita, sen... Danak. No lo bodyguard, onai. Musiki etzabalta, etzau bugkatzu musika, menga. Hola, se bugkatzeu. A yo.